Urtera liburutik. Egunaretan goizean goiz Arlosa harturik finaiment dira Igoneban Moisesek jaunak agindu hutsanez. Orduan jaunao deia jatzi san eta Moisesegaz gelditu. Moisesek jaunaren izenari dei egin hutsan. Moisesen aurretik igarozan jauna onan oihu eginez Jauna, jauna, jainko bioz bera eta rukitsua, asarre gaitza, eta ondo eta zetalei betea. Bat batean lurre enioz pestu Moises eta esaneban, jauna, gogoko banozu, zatoz arren gugaz. Herri hau buru gogorra da, bai, baina parkatuzuk gure gaiztakeriak eta pekatuak, Eta hartu gaizuz zeure ondaretzat. Jaunak esana...